Добрий ранок, Сташе. На березі з рушницею за плечима стояв семен магазаник і щиросердно посміхався. Добрий ранок, тихо відповів стах. Клює? Потроху клює. І що спіймав? Спів пів десятка линків. линків. Оце риба. Може, продаси? На чого ж? Можу й продати, не підводив очей від води, на яку лісника. Під'їжджайте. Магазанник знайшов неприв'язаного човна, поклав у нього рушницю і руками почав гребти до стака. Ось і торхнувся човен човна. А ти не перемінився, сташе. Привітно, привітно, посміхається магазанник. І все його обличчя сочиться радістю. А як же? Це так приємно, що чоловік повернувся з далеких доріг. Де ж твої линки? Линки? Зараз покажу. Стах підвів свою оплетену м'язами руку та простяг її не до торби з рибою, а до грудей магазаника. «Що ти робиш?» – зорикнув лісник. Стах щавив його сорочку на грудях, шарпнув до себе лісника і з силою опустив у воду а потім підтягнув до себе. «Втопиш, Іроде!» – несамовито закричав магазаник. «Не втоплю», – заспокоїв його стах. «То ти мене топив, а я тебе купаю». Спонучило. Заснула квиля у броді, заснув і присілок над бродом. А до нього ніяк не дотягне своє снування о той волохатий, що так дитинство нагадує сон. Перед жнивами він завжди тільки скрадається за Данилом, а коли й прихопить його, то лише на якусь частину. Перед жнив'я. Це та пора, коли в серці селянина сходяться радощі і тривоги хліба, а між ними снуються і снуються древні, певні ще з язичницького віку прихоплені хліборобські жалі. Жаль було сивого і золотого колоса, що нагойдався, нашолестівся, наспівався за літочко в полі, і вже завтра, зітхаючи, впаде на землю, поїде до добрих людей, ляже теплим хлібом на столі. До колоса, до цар колоса Данило мав незмінний трепет душі. Чекав із ним зустрічі ще тоді, коли він лише вгадувався в зеленому весняному сповитку, любувався, як на його подівочому ніжних віях, тихо бриніли цвіт і роса, радів, коли він набирався сили і у тиховіній задумі схиляв голову. І хоч скільки Данило дивився на це чудо, що з року в рік ніби повторювалося, надивитись не міг. І навіть сині волошки, здавалося йому, виростали тому, що стільки очей не вивалося колосом. А тепер у цю сяйливу ніч Він прощався із ним, бо інакше не міг І мав смуток, і мав радість от того прощання. От перегорнув час іще один рік. Як прожити його поміж людьми і з людьми? Нелегко, в розумних і дурних клопотах вони всепущі й праці в шуканнях, у надіях та й в гризоті з деякими, що навчилися примітивізмом витолочувати і хліб, і гідність людську, та ще й прикривати це витолочування пустослів'ям і одноденними ідеями. Спасибі журналістам, що захистили і врожай, і його. Та цей захист породив і заздрість. Щось багато про тебе в газеті почали писати, в'їв його ступач. Не так про мене, як про землю. Про врожай, який викохали люди, Всупереч у тому графіку, що судомив вас. Ступач тоді одразу скипів. Обовбити розумнику на моєму місці, І тебе засудомило б. Тоді краще ви побудьте на моєму, спокійнішому місці. Але на його місце Ступач ніколи не позаздрить. Він своє чистолюбство не нахилить до землі, А пронесе через усі службові щаблі щоб піднятися чи злетіти вгору Ступач розуміє, що Данило розкусив його І тому ще більше не злюбив неровисту голову Та Данило й байдуже до його любові Тільки не байдуже до його канцелярської запопадливості і самовпевненості Є ж такі щасливі люди